Muzikë E sëremu alikum të ndërguar të rishikuës Këtë që e një të kënë ndjekur Pa që jam i shira dhe pe katita Allahot që ofshin me ju Muzikë Mirë se takohemi në emisionin Duke kërkuar përgjigje. Pyetja që tashmë kanë arritur në redaksin ton, unë i kam për t'i lexuar dhe padyshim me mua në studio për t'ju përgjigjur është hojja Jonin nderuar Alauddin Abazi. Asalamu alaikum hojin nderuar dhe mirëse. Aleikum salam mirëse juje. Bujarin yatelishiku si jini e ka bër këtë pyetje. Nëse e prishim thot abdesin gjat namazit, a duhet që domosdoshmërisht të ndërprejmë namazin apo bën që ta vazhdojmë atë? Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Allahun e larsuar lafdrojmë, i qojmë salavatet dhe salam e pejgamberit e ti Muhammedit sallallahu aleyhi wa salam, familjes e ti, shokvët e ti dhe të gjithë besimtarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe udhuzohen me sunetin e ti dherën e ditën e gjykimit. Neve dim se, do thot, abdesi është kusht për faljen e namazit dhe njëri do të thotë deri në përfundimin e namazit duhet të jetë do të thotë me abdes për më qënd do të thotë namazi i tij i pranuar edhe i plot. Kështu që në atë moment kur besimtari e prish abdesin, në atë moment prishet edhe namazi edhe aj detyroho, dhe ai detyrohet do të thotë të kthehet, të merr abdes do të thotë nga fillimi dhe pastaj edhe ta fillojë namazin që nga fillimi. Zoti e di më së miri. Allahu të shpërbleft ndërsa Valoni ka këtë pyetje. Sot A ka mundësitë nga i tregoni se cilat janë synetët e lindje se fëmiut, pasi unë e di që therja kurbanit është synetë, por gjithashtu kam të gjuar edhe për këto gjerat të cilat unë nuk i kam bashkë të qarta, pranda e dhe po kërkoj një përgjitje nga ju. Kur të lindë fëmiut, kam të gjuar që duhet i ja aprekësh buzët me një lengë hurme, ose pra me hurme, dhe gjithashtu thot të tja thrasësh e zanin në veshin e djathë. Kisha pas dëshir, thot, me tregonis, e shapas dëshirta të më tregoni se cilat janë synetat, cilat i ka praktikuar profeti ynë Muhamedi alayhis salam. Po. ë në nëpërjesi prindi ka i ka disa obligime ndaj ndaj fam, foshnjës së posa lindur dhe ato ë uh, themi do të thotë detyra, obligime në cilën do të thotë disa prej tyre hyn do të thotë në obligime farze dhe disa hyn do të thotë në në sunete do thotë jo obligative do thotë domosdoshmërisht. Si dashjet ajo çka vërtetohet nga praktika e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është se kur foshnjë mëspari lind, do thotë gjëja e parë që është e preferuar ti ti bëhet e, e, foshnjës është që mëspari të marrim po përmend do thotë hurmën, të marrim do thotë një një kokër hurme prindi apo edhe dikush më i vjetër apo edhe nëna do thot në në ndonjë rrethon të merr do thot një, një kokë hurme ta vendos ajo apo prindi në gojën e, e tij dhe ta ta zbus atë shumë dhe pasi që ta zbus do thot me dhëm e e e ti ta merr do thot atë qi atë numan çopezën e e hurmës edhe më ja vendos në gojë edhe me me fëmijës do thot me me hanger kët Kjo ka qenë të thot praktika Muhamedit sallallahu alajhi wasallam vërtetot se kur ja kanë prur do të thot fëmit fillimisht do mund duke duke kërkuar bereqetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dikujt nga Medinia do thot kur i kalin fëmia ja kanë prur Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe i kan thonë se kam kët fëmi ose edhe ja kanë ndon, do thot me emërtu, edhe e, vërtetose i dërguar e Allahu e ka bër kët praktik, do thot e ka marr një copëz hurme, e ka sh, e, vendos në gojën e tij, e ka e ka mërtyp atë që të bëhet shumë e but, pastaj ja ka dhën foshnjës. Kjo është, do thot ajo gjëja e parë e preferuar që duhet që është mirë me i bë foshnjës. Por ulemat kur kanë fol për përdorimin e hurmës, kanë thënë se nuk është domosdoshmërisht që të jetë ajo vetëm hurme, nëse nuk kemi hurme, atëherë mund të jetë edhe diçka e ëmbël, diçka tjetër, qoft themi do thonë ndonjë llogum apo diçka tjetër edhe e, kjo është e, e preferuar. Pastaj pas kësaj Në disa hadithë, edhe pse ka të thotë shtjelimet e shkenstarët e hadithëve se ajo është e vërtetuar kjo hadithë apo jo, me gjithate, e, si pas disave, është e preferuar që kur të lindë fëmija, që mja kënu e zanin në, në, në veshin e djathë dhe i, i, i kametin në veshin e majtë. Dhe këtë mund të jabëj baba ose gjyshi apo dikush, dikush nga familia, po qoftë edhe ndo një hoqë e kështu me radhë kjo gjithashtu është e preferuar. Pas kësaj, ë preferohet që foshnja kur të mbush 7 ditë që ai të bëhet sünnet, nëse është mashkull, do thotë bëhet sünnet dhe kjo është për gjërat që kanë nxit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam -al që fëmia sa më herët të bëhet sünnet. Edhe në të njëjtin dit, ditë, do thotë ditën e 7, gjithashtu preferohet që ti ti përzgjedhet edhe emri i fëmis, edhe ti vendoset do thotë ditën e 7. ë kjo është do të thonë kjo është për gjërave që që preferohet pastaj gjithashtu e, edhe therrja e qurbaneve do thot akika i thonë gjuhën arabe është për gjërave edhe pse ka shtjellime të te ulemata është obligative apo është sunnet i prefer sunna muakkada do thot sunnet i fort themi se ai i cili ka mundësi i ka kushtet e, preferohet edhe kërkohet për i ti çë kur tilind do thot mashkull foshnja mashkull që therr dy kurbane për të kurse kur është foshnja femër që ta therr një kurban dhe ai kurbani kusht obligative që të shpërndahet i tërë i do thot të të varfërvëve por mund të bëhet edhe një lloj si themi ne ziafeti, një lloj mbledhjeje të thirrë do thotë familjart apo prindrit apo të afërmit do thotë familjen e, e gjerë, edhe të bëjë do thotë një lloj mbledhjeje dhe njëjtin kohë edhe si falënderim ndaj Zotit të bën therrin e qurbaneve, por gjithashtu edhe ti gostis do thotë ata dashamirët edhe edhe familjart e ti. Kto i do thotë në përgjithësi ato ato gjërat që kërkohen të bëhen e, të i bëjt dhe të të prindin dhe i foshtjes se posa lindur, janë edhe disa qështje tjera të se latë vinë më vonë, mirë pojë këtojnë kryesisht ato ato vëprime që janë preferuara të, të bëhen. Honjë ndëruar, kjo është pyetja radhës nga të rishëku e se jonë ndëruar gazi, ju pyet të thëtë sa mund të flemë në mënyrë që të mëse të prajnë? Qështja e gjumit është dëmonë në diqka relative, ndësht përcaktohët një orar i definuar, pra arsye se kjo ndërlidhët shumë edhe me moshën e, e njerëjët, pra arsye se kur është nëmonë një moshë pak më tre, atëre dhe të të kërkohët, apo edhe gjumi për te është me i favorshëm, pas taj në, në moshën e rinis e kështu me radhë, nëmonë kërkesa për gjumë nuk është e njëjtë, edhe varësish për i rethana. Si të që tjetë e domës dëshmja për, për besimtarin � e gjumit mos jetë do thot prekupimi i tij në kuptimin që e thej do të thot shumë prej interesave të kësaj bote po edhe edhe të botës tjetër do thot në llogaritë të, të gjumit kështu që e domosdoshme është që besimtari i sinqert ë edhe gjatkohosë gjumit apo kur te kur te cakton orarin e gjumit ti kët parashysh do thot kohët e faljes së namazeve, pastaj ti kët parashysh edhe edhe oraret do thot e e punëve të ndryshme, e kështu me radhë. Kjo është e domosdoshme. Por disa prej them do thot me me drejt për drejt, do të thonë në në mjeksi kjo është më më e më e shtjellueshme të të flitet rreth kësaj problematike. Themi se e normalja si thonë do thot mjekët për një njëri gjatë 24 orëve, nëse fjet prej 6 orëve deri në 8, atëherë duket se është e mjaftueshme do thot për një për një shëndet të mirë. Zoti i dhe mëshirë. Ndoshta po ndalem këtu për shkak të ndërlidhjeve edhe me aspektin islam. Nëse nëse e shohim do thot nga praktika Muhamedi tham, praktik e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam, atëherë vrim se praktikë e tij ka qenë që më një herë pas namazit të ëh jacis, do thot me me fjet në xhum, pastaj me uzgju e, natën herët në that paranamazit s'apohet një kohë edhe në at kohë me fal namaz të natës pastaj gjithashtu pak para sabait pak para ezanit sabait më ra pak me pushum me fjetë do thot një kohë shumë të shkurtë dhe me ungrit prap në namazën e sabait me fal namazën e sabait edhe me qendru do thot i ngritur deri në në drek kështu ka qen praktika Muhamedit sallallahu alaihi wasalam dhe para se me fal drekën në disa raste ka fjet një kohë ose edhe në në disa raste tjera pas namazit të drekës do thotë ka pushu i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kurse e urryer është të flem pas namazit të akshamit dhe pak para perëndimit të diellit do thotë këto i do thotë vërteton se janë kohë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urryë do thotë të të flem zoti i dhe mësmiri pa Allahu ju shpërbleft ndërkohë sa mirkraja ju pyet kështu Ashtë të liuar thotë që të ndërtosh shtëpi afer varezave, ose qka ka të keqë për ata njerës të cilët shtëpi të tyre i kanë të ndërtuara për anë varezave? Kjo është një pyëtjes që ndërështa e bëjnë dhe thotë shumë njerës nga friga dhe thotë që me kalunë nga varezat apo me pas shtëpin afer varezave, është dhe thotë një posa ashtë të thot tek tek trind apo edhe te te themrat më shumë mendojnë se është do thot një lloj rreziku e kështu me radh si të shtet neve themi se bota e, e të vdekurve apo në një fjalë varrezat është një e, i domon një vend pushim për për njerëzit pas dëgjes së tyre dhe ajo jetë quhet jeta e berzahut do thot jeta në berzah dhe ajo jetë është e ndar nga jeta e kësaj bote me një fjalë do thot e, nuk ka ndonjë ndonjë lidhje me me jetën që zhvillohet në në Varreza dhe nuk ka ndonjë lidhje me jetën e kësaj bote. Prandaj ajo është një jetë e veçantë dhe nuk është do thot, një që të thotë ndonjë ndyrhje që shkaktoi do të thotë nëse po them tash kushtimisht, nëse njeriu e ka do të thotë shtëpinë afër afër apo në mesje me, do të thotë në një e, në kufi me nëse ka shtëpinë në kufi me me Varrezat se dënimi i cili realizohet do thot tek ata njerëz mëkatarë e kështu me radh mund t'i shkaktojnë ndonjë të keqe këtij apo edhe kundërtan nëse është besimtar ai begatia që i shkaktohet atij mund të ndikoj më të mirë në të gjallat e kështu me radh kjo nuk do të nuk ndodh do thot është një ndarje kështu që edhe nëse janë në shtëpitë afër Varrezave ndodh me pas njeriu do thot nuk ka ndonjë të keqe edhe nuk ka ndonjë urrëtje nga e vëstërimi i Islam. Madje ajo shkërvëtohet edhe në nga praktika edhe në jetën e përditshme un kam parë për shembull në Medinë varrezat janë në Medine, në qendër të qytetit edhe afër xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe aty rreth ka shumë shtëpi që banojnë afër dhe nuk ka diçka të keqe. Zoti e di më së miri. Ndërko një të rishikuhës tjetër, festimi ju pyet, alejot që femra të shpoj hunden për të vendosur vath, më të vetë minë qëllim sepse ka dëshirë. Qështja e shpimit të hundës, apo të veshit në përgjësit, dhe thot është një e, problematik që ka të bëj me traditën, apo me zakonit e njerëzve, apo shushrive në përgjësit. Pra na i neve duhet të kemë parasysh se e, islami përbalë traditës, Orfici i thënë në gjuhën arabe apo zakonit, do thotë nuk ka një qen, një qendrim do thotë refuzus në kuptimin që mos pranoj atë, po të njëjtin kohë do thotë në kusht që çdo traditë të, të përvetsohet apo të jetë e pranuar në islam. Por ajo do thotë matet nga nga peshorja e, e lejimit edhe ndalimit se a është do thotë a, a ka në të ndonjë dobi apo jo, dhe nga ky kënd vështrim do thotë vlerësohet se a, a lejohet të përdoret apo jo. ë dua ta kem parasysh se ta ta ta shpjegoj do thotë këtë çështje pak më më detajzuar për arsye se ngrihet kjo pyetje nga shumë do thotë njerëz të cilët eh, balavaçon me me kultura të ndryshme dhe me praktika dhe adatë do thotë të, të shoqërive të ndryshme e dietar tante nderuar do thot fu kahat ne per librat e tyre kur kan folur per zbukurimin e femrave, kanë fol, dhe thot, për, për e femrave kan fol do thot per per cështjen e perdorimit te shpimit te veshteve dhe perdorimit te vathve dhe per k do thot shtjellohet shum qart dhe te ulemat, po saqish te ulemat hanefi dhe te hanbelit në përgjithësi, kjo gjë është e, e praktikueshme dhe e pranuar dhe nuk ka gjë të keqe. Edhe pse disa prej fukahave, juristëve islam janë kanë mbajën rezerva në lidhje me shpimin e veshëve, duke u mbështetur në atë se është një lloj mundimi e cila shkaktohet gjatë shpimit dhe ky dhimbje do thotë nuk është e nevojshme. Pra, edhe thonë nga nga ky vështrim kanë thonë se nuk lejohet shpimi i veshme. Mirpo nëse shohim historinë, në do të thonë hadithët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë shohim se praktikimi i shpimit të veshve dhe përdorimi i vathve për femrat ka qenë e njohur në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe ky vërtetohet apo ky veprim vërtetohet me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili treguohet nga Abdullah ibn Abasi dhe nga të tjë, nga të tjerët se i dërguar vath në ditën e Bajramit ka dal do thot me e fal namazën e Bajramit dhe në at namaz kanë dal edhe burrat edhe edhe femrat edhe gratë në përgjithësi. Muhamedi sahasun më kanë bajt një ligjerim për burra në një kohë gjatë Bajramit, pastaj kur e përfundoi do thot ligjerimin e burra, shkoi te grat për arsye se ishin grat do thot në në një anë tjetër të të vendit se falia namazit të bajramit është bërë në kodin Muhamedi alasam është bërë në fush jo në xhami për shkak të numrit të madh domanon të pjesëmarrësve dhe zëri i tij nuk dëgjohej do thotë edhe te grat për arsye se ata ishin më më më larg edhe Muhamedi sallallahu alajhi se e përfundoi ligjërimin me burrat e morri Bilalin radiallahu ta'al anhu me veti edhe shkoi te grat dhe aty do thot e mbajti nje ligjerim gjithashtu ku i nxiti do thot grat dhe themrat per sadaka per japjen e lëmoshës per per ndihmimin e te varferve edhe Abdullah ibn Abasi tregon se thot mas perfundimit te ligjerimit nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atare grat filun do thot me me me injer apo me e largu nga vetja do thot çaforet e, e tyre dhe nga veshët do thot stolit e tyre dhe nga veshët stolit e tyre dhe kështu do thot ja ja dorëzoni Bilalit për me me i shprënda ato si sadaka atëre nga ky hadith kuptojm se si ata stolit ato stolici kan pas në veshët e tyre po nën kuptojnë se pas kanë pasur vath të sërat i kanë shpuar dhe nga ky vërtetojhet se kjo praktik është ishte e njohur edhe në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam gjithashtu edhe me disa disa hadithe tjera. Kurse për sa i përkat shpimit të hunës apo shpimit të të buzës, themi ne apo ndonjë vend tjetër në në në trupin e femrës, themi se kjo uh, është shpjeguar edhe është thonë nga dietar bashkohor dhe posa siç do thot për shpimin e hunës ë janë disa kritere të cilat e, nëse mund të apo nëse janë të, të e, parashihen se e, janë do të thotë plocohen tek një grua atëre mund mund ta bëj apo mund të praktikohet kjo kjo gjë. Për arsye se kjo ndërlidhet edhe me shoqërinë, do thotë se sa është e njohur do thotë kjo praktik apo jo. Për kushti i parë është që e thàmra kët mos ta bëj për tipërgjasu ndonjë jo besimtare ja apo ndonjë artiste apo ndonjë këngëtare e kështu me radh, mos më qend të thotë ky shkaku i shpimit, do thotë përgjasimi i jo besimtarëve. Nëse është ky shkaku atëre është e ndaluar. Ë, kriteri i dytë është që ky shpim mos jetë diçka ekstravagante. Në kuptimin do thotë të jetë diçka e panjohur në atë shoqëri në cilën jetan, sikurse që është fakti tek ne shpimi i hundës tek ne nuk është i njohur ose të themi më mirë do thotë është i njohur vetëm tek ata njerëz që nuk e, lavdërohen për nderin dhe për për moralin e tyre e, me një fjalë do thotë tek ata ata njerëz apo ata gra apo edhe ato femra apo edhe ato meshkuj fatkeqësisht të cilët njihen do thotë me një lloj po them me një fjalë degenerimi dhe, dhe thot, të i kalimi dhe të moralit, e, e përdorin dhe e bëjn dhe të të një praktik të këtil, pra ndaj në një form të këne, ndoshta është e drejt që mos, mos të praktikojmë dhe të shpimin e hundës, por nëse besimtareja, do të ishte në ndonjë vend ku në atë shëshri shpimi i hundës është diqka normale apo praktikoët si, si zbukurim për femrat, si kurse që është do të thotë në Indij, apo në vendën ndryshmet Pakistanit, atër do të themi se praktika e tyre, e, apo e femrave dhe në për ato vende muslimaneve, nuk do të ishte ndaluar, por në vendin tonë, në rëthinën tonë, rëthanat tona, atër e kjo nuk do të ishte e drejt. Pra nda i themi se e drejta apo e sakte është që një famër muslimane e cila dëshiron me sinë e përkushtum ndaj Zotit të Madhruar, e, do të ishte më e drejtë që mos ta shponte hundën e saj për faktin se ajo e, tregon një lloj ekstravagance edhe një lloj përgjassimi ndaj jo besimtarve apo spaku, ndaj atyre njerëzve të cilët nuk njihen do thot me me moral të mirë dhe me një nder do thot nga në praktikën e tyre, Zoti i të mos mirin. Allah ju shpëbleft hocë i nderuar dhe Qëtë e radhës është këmë, qëfarë thët islami për të rekën që në bërmudës, kërëdim se në të njejten janë shtukur shumë anje dhe aeroplan dhe ende, është një misteri pasë buluar nga shkënstarët. Allah dhe t'ju shpër bleftë dhe kërkoj një polqidje vërtet as të thon shumë në lidhje me trekëngshin e Bermudeve dhe ajo çfarë di un do thot në lidhje me ato ndodhit të cilat kanë ndodh apo në lidhje me trekëngshin e Bermudeve në përgjithësi është ajo që kemi lexuar apo kanë lexuar edhe edhe shikuesit e juaj dhe kanë dëgjuar për në për informacione të ndryshme me të cilat i kanë hasë edhe un do thot personalisht i di ato që janë thon sikurse humbja e aeroplanëve në për ato në për atë vend do thon atë rajon i cili gjindë do thotë është afër apo në Amerikën e Mesme që kufizohet do thotë me me një pjesë të Amerikës Veriore, pastaj me me ishujt e Bermudeve dhe me e, shtetin e Portorikos. Dhe ky ky ky vend do thotë është si një lloj trekënshi dhe në këtë në këtë rajon vërtëtohet sipas disa njerëzve të cilët kanë fol se shumë aeroplanë të cilët kanë ateruar në kët hapësirën ajrore do thot në kët në kët vend janë zhdukur dhe nuk nuk kemi ndonjë ndonjë shenjë të zhdukjes së tyre apo ndonjë gjurmë se aeroplani janë rëzu apo kështu me radhë. Po gjithashtu edhe disa anije të cilat kanë kaluar nëpër kote ndryshme në rrethana të ndryshme vërtetosi janë zhdukur pa gjurmë. Dhe kjo ka ngrit do thot shumë pikpyetje nga ana e shumë njerëzve Ma dje dhe janë shkruajtur shumë libra, janë bërë shumë shpjegime, disaj kanë ndërlidhë dhe thëtë me, me disa nëgjarje, shumë misterioze, e kështu me radhë. Themë se nga vështërimi islam nuk kemi ndo një e, vërtetim në, i qartë dhe thëtë në Kurani në familartë për këtë vend, apo edhe në hadithët e pegamberit, lavdrimi dhe pacha që shumë bitë dhe nuk nuk mund të mund të të prejoridikojmë në ndonjë qendrim apo ndonjë çështje. Po ndoshta mendoj tash, Zoti di më së miri, po ky pyetës e, e ka bër këtë pyetje për arsyes se para disa kohë un e patalëzuam një libër nga një shkrimtar Muhammed Isa Davud që e kisht është përkthyer edhe në gjuhën shqipe Fjet sekretet e Mesihut Dejjal dhe trekëncëti i Bermudeve apo kështu nuk më kujtohet qartë do thotë emri i këtij libri, është një libër që është përkthy mas, mas e, lufte do thotë edhe tek ne dhe është lexuar nga shumë lexues edhe un personalisht e kam lexuar, është një libër që është tendencë E autorit i cili nuk di domodin çfarë qëllimi ka pas, a ka qenë qëllimi i ti tij vetëm ta shes librin dhe të fitoj do thotë materialisht apo ndonjë ndonjë qëllim tjetër, por e shohim se është mundu do thotë të, të bëj disa disa kraasim edhe disa vërtetime që nuk kanë bazë as në shkencë, po gjithashtu as as në jurisprudencën islamë dhe në në mësimet islame në përgjithësi. Ai ka bë dorë thotë ka pretenduar se ky trekëngë i Bermundeve është froni i shejtanit, vendi ku rrin shejtani, do thotë dreshi i mallkuar dhe duke u munduar do thotë me ndërlidh me me sqarimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se froni i shejtanit është mbi ujë dhe ka thënë derisa ky ky vend që rën mbi ujë dhe ka ndodhë do thotë këto kto tragjedi dhe kto misterje atyre kryçen ka vendi i shejtanit pasaj kët e ka e ka ndërlidh me me ngjarjet e e dëgjalit e kështu me radh është mundu me bë do thot një lloj e, e përputhje dhe më ja ekspozoj do të thotë lexuesve se këto janë do thotë fakte shkencore, që ajo është bazuar, po në fakt ato të gjitha janë supozime dhe nuk qëndrojnë në asnjë formë. Dhe ai libër nuk është i preferuar as të lexohet, posaçërisht nga lexuesit e rëndomt, për arsye se mundot disa fakte të vërteta i përzijnë do thotë me disa mashtrime dhe me disa fix ide do thotë të tia dhe kështu ato i bijn si hipoteza shkencore që në fakt nuk janë ashtu. E ndoshta ky lezues apo ky pyetës i cili pyet për kët ka lezu diçka nga kjo dhe mendon do thotë se ka ndërlidhje, themi se tendenca për me ndërlidh kët trekëshën e bërmundave me fronin e shejtanit, me arshin e shejtanit apo me diçka tjetër, është domon vetëm supozim, edhe nuk ka diçka të faktuar apo diçka të argumentuar. Zot e di më së miri po hoqë ndëruar Allah ju shëpërblift, këto ishëm pytet se për këtë pjesës e partë e këtë emisioni, bashkër i këtëhemi pas një shputje të shkurtër. Të ndëruar të lishikos, dë ndami për pak qaste, ju mësë ndërani kanalin, më vazhdojnë i të qoqërani edhe me të ime emisionin duke kërkuar për gjijgje. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, شرف والاعرب والعجمين خير من يمشي على قدم بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرمين Resulillahi qatibet Selamu alikum të ndëruar të rishikuës Rikëthejemi këtu për të vazhduar më pjesën e dy të emisionit duke kërkuar përgjigjenë pyetja e radhes hojë nderuar na ka arritur nga Njomza dhe ju pyet kështu. Thotë, "A është e nevojshme që kur e kapim Kur'anin për të lexuar ose për të zhvendosur në ndonjë vend, çe ta puthim atë, pasi është krijuar në shpërit e njerëzit ta puthin vështimisht." Mduket kur kemi fol në një nga emisionet e mëhershme për leximin e Kur'anit për të vdekur, kemi thënë atë se si shumë njerëz e para mendojmë do thot Kurani si një përmbledhje të lutjeve dhe et, nga e cila do thot e cila lexohet vetëm vetëm atëherë kur dëshirojmë do thot të lexojmë për të vdekurit. An fakt Kurani është një libër për gjallët dhe është një libër i cili i udhetikohet gjallëve, të gjallëve që të punojnë, që ta mësojnë atë të punojnë me të dhe ta praktikojnë atë, kështu që të arrijnë shpëtimin në këtë botë edhe në botën tjetër. Edhe kjo uh, pyët janë ndërlidhët me këtë fakt për arsye se fatkesisht të këshumë njerëz, po sa që është dhe thotë të kë besimtar pak më të vjetër, uh, është taj e pretendimi se Kurani dhe thotë është mirë apo uh, njën nga a dobit kryesore ndoshta të Kur'anit është se ajo të mbahet në rafte nëpër shtëpi, në, në dhomën ku flajm apo ku rrim, dhe bereçeti i saj do të thotë të kaploj apo gjatë ditës ta marrëm atë, ta puthim, dhe kjo është ajo çështja e ty ndaj Kur'anit, nda as kjo. Çështja e ty ndaj Kur'anit është vetëm kjo e jo diçka tjetër. Prap atyre u themi se Kur'ani është libër për gjallët dhe është liber që duhet të ledzohet, të mësohet se qëfar që ka në të, pra arsye se është komunikimi i fundit nërmjet kryusit dhe kryeses. Dhe thotë shpalja e fundit që Allah i madrishum ja ka dërgun njërzimit dhe porosit e fundit me cilat Allahu i Lartsuar ka komunikuar me njerëzit në përgjithësi. Prandaj qëllimi dhe objektivi besimtarët është taulumtoj se çfar çfar i ka thën aty Zoti i Madhruar. Çfar është fjala e tij në kët Kur'an dhe ta lexoj atë, ta mësoj atë dhe të mundoj të thotë të, të nxjerr të përfitoj nga ato por porosita e Allahut të, të Madhërisëm e jo ta mbaj atë do thotë në nsietull të mundohet do thotë afrohet tek aj taput atë vazhdimisht ta mbaj do thotë në vendin ku flan e kështu me radh madje çfarë është më më e tepruara apo ekstremi ka edhe disa prej shoferëve do thotë që e, i ngasin makinat edhe mbajnë do thotë në për në për makina me pretendimin se është bereqeti i Kuranit dhe duhet më mbajt kështu Pra këtoin do thot në një, një fond do thot me një fjalë devijime e, në ça formën e kuptimit se çfarë është Kurani në në vetvete. Kjo është do thot ajo çka duhet më e pas para syr besimtarë. Kjo është në njërin an, anën tjetër nuk ka ndonjë argument apo ndonjë fakt e, nga Kurani apo nga fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili ndalën do thot puthjen e Kurani apo e lejon atë dhe nëse besimtari e puth atë si shajm madhërimi ndaj fjalës së Allahut të madhruar, nuk mendoj se është ndaluar dhe ka diçka të keqe, por jo me me bësh prehje atë vazhdimisht, edhe këtë ajo çasja ju e besimtaret me Kur'anin tjet vetëm kjo puthja dhe pastaj të kthehet në raft, edhe ta lëmë ashtu. Kjo është do të thot në lidhje me puthin. Pastaj gjithashtu nuk ka është do të thot diçka obligative, që edhe nëse e lexojm atë kur ta përfundojm, që ta puthim pastaj ta lëm. Siç është tradit tek madhve të rrit, se vazhdimisht e bëjnë kështu, gjatë ditës kur e lexojnë, e lexojnë për shembull një pjesë apo një gjuz apo disa faqe të Kuranit, kur e mbyllin e puthin atë dhe e lën. Nëse e lën pa e puthur, ju duket sikur se kanë lënë diçka të mand. Domthonjë man jo të plot, mangut. E në fakt nuk është kështu edhe vetë shprehia që vazhdimisht me e bë këtë nuk është të thëtë e vërtetuar, pra ndaj nëse e puthën nga njëherë në rastës caktuara, jemi me lëngjyme të në atë komunikimin e Zotit Madhërishum edhe e puthën si madhërim, si respekt ndaj fjale se Zotit Madhërishum, nuk ka të keqe, Zotit i Masmiri. Allah, ju shpërblevën, ndërsa një omza ju pyët kështu. Alejo të të prejët kurbani në Kurban Bajram për personat e vtë Edhe problematika e therrjes së qurbanit për të vdekurit është një problematikë mjaft e përhapur ë në tek musliman në disa vende, jo vetëm tek ne, dhe themi se kjo është një çështje ë që duhet të shtjellohet nga ana e xhoxhallarëve dhe dijetarëve dhe t'i bëjnë ato sqarime për arsye që, se këtë Këtë praktikë, apo shumë praktikat të këtila, njerëzit dhe musimant rëndëm të i, i bëjnë duke me ndu se kam bështetje në, në praktike në Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Pra ndaj themi se therja e kurbanit, apo kurbanit, është të thot një veprim, një rrit, një adhurim të cilën besimtari e krynë, mirë po kjo kryrje është në një kohë të saktuarë cila është ajo koha e caktuar është koha e Kurban Bayramit, do thot festës e Kurban Bayramit. Dhe nga koha, masi që t'falet namazi i Bayramit në në ditën e Kurban Bayramit, nga ai moment fillon, do thotë, koha e këtij riti, adhurimi, i cili zgjatë 3 ditë, do thotë ditën e parë të Bayramit, ditën e dytë të Bayramit, ditën e tretë të Bayramit, edhe sipas mendimit më të saktë ulemave, edhe dita e katërt e Bayramit deri në perëndimin e diellit. Këto 4 ditë janë është koha kur kryhet ky adhurim, sikurse që është koha e xhirimit të Ramazanit, i cili bëhet në në në, në uh, pamjen e hanës ata deri në në muajin tjetër në sheval, kjo është koha e Ramazanit, agjerimi i Ramazanit. Nëse dikush thotë un po duam agjëru, të them kushtimisht në sheval dhe të pretendoj se kjo është koha e agjerimit të Ramazanit në sheval, atëherë ne do të themi se ti ke bën një, një një risin në Islam dhe kjo nuk është e drejtë, për arsye se Ramazani ka kohën e caktuar. Prandaj themi edhe thërrja e qurbanit e ka kohën e caktuar. Ajo çdo thot prej e mosfaljes namazit bajramit ditën e parë të bajramit deri në ditën e fundit ditën e katërt të kurban bajramit para perëndimit të diellit në çdo moment në çdo kohë nëse besimtari ka mundësi i ka pasuri don me therr kurban për hir të Zotit atëra ati preferohet dhe e kryjnë me këtë një rit nga tek Allahu i plot fuqishëm një adhyrim tek Zoti i madhruar kjo është të thot për sa i përket këtij riti E për kë përmend natë do thotë këtë kohë për faktin se tek ne apo në disa në disa rajone në Kosovë është e përhapur që kurbani për të vdekur therrë do thotë në natën e Bajramit që nuk ka ndonjë fakt, ndonjë argument që mund të mbështetet në mbështetemi në këtë veprim. Prandaj kjo është një veprim që duhet larguar nga praktika jo. Nuk ka kurban për të vdekur i cili bëhet do thotë para e ditës së bajramit apo në natën e bajramit. Dhe kush pretendon për një veprim të këtill, duhet të sjell argument nga praktika e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo edhe nga praktika e shokëve të tij, shokëve të Muhamedit lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të. Dhe kjo nuk është e vërtetuar dhe për këtë thotë nuk ka asnjë fakt që e vërteton. Pra kjo është, do thotë ajo çështja e dytë. Çështja e tretë, çështja e parë ishte do thotë koha e qurbanit, e e e dyta ishte do thotë se nuk ka qurban do thotë në natën e qurban Bajramit dhe çështja e tretë se nëse neve kemi përmend kur kemi folë do thotë për e leximin e Kuranit për të vdekur, kemi thënë se sadakaja e cila jepet nga të gjallët, ajo në emër të të vdekurve, ajo u arrin të vdekurve. Ai shpërblim do thotë u arrin të vdekurve, siç vërtetohet nga hadithet e Muhamedit lavdërim i dhe paqja qofshin mbi të. Nëse dikush dëshiron ta përmendni këtë, nëse dikush dëshiron që gat gjatë këtyre katë dhjetëve të bajramit, dëshiron me ther kurban për shembull e therr një kurban për veten e tij dhe dëshiron me therr edhe një kurban tjetër, mirëpo shpërblimin e atij kurbani do mja dedikojtë të, të babas së tij i cili ka vdekur apo nënës apo vëllaut e kështu me radh, atëherë në këtë formë do thotë e e therjes apo japjes konsidero do thotë si lloj i sadakas si lloj i sadakas. Dhe nëse në këtë formë do thotë e therr kurbanin edhe e shpërndan do thotë atë mishin dhe atë shpërblim do thotë ja dedikon të vdekurit, atëherë në kët nuk ka ndonjë ndalesë. Për arsye se do thotë ka vepruar një veprim të cilën e ka bë, do thotë për hir të Zotit, do thotë ka therr një një një therrje dhe atë shpërblim që e ka fitu, ja ka ja ka dedikou do thotë te te te vdekurit prindit i tij sikurse s'i kurse që ja dedikon do thot at sadakaqi e jap do thot një të varfërve kë në vend që me dhon do thot at para e ka blet do thot një kurban e ka therr at dhe at mish e ka shpërndar te vdekurve dhe ne kët nuk ka ndalesë kët nëse e bën edhe jashtë bajramit i lejohet mirë por nuk quhet kurban kët rast ta marr do thot një shembull thjesht shkon në një vend edhe sheh që njerëzit kanë uri apo nuk kanë hëngr mish dhe ka pasuri dhe e therr një një një dele dhe at mish do thotë ju a shkep të varfërvë dhe bën një do thotë at sevap më dedikutë të, të vdekurit atëra në kët nuk kanë dalës mirë po mos të quhet kjo kurban mos të quhet kjo kurban për arsyesa nëse çëshe përmendam pak më herët kurbani është term sheriatik që ndon kupton një adhyrim caktum i cili ka kohën e caktum edhe formën e caktum e, e kjo do thotë duhet të të ndahet ky veprim nga veprimi i sadakasë që e jap. Për sadaka njëri për shembull ta marr shumë thjesht, mundet me blenë një banesë me paratë e tij, me blenë një banesë me fut do të thotë një të varfër, edhe atë shpërblyem ja dedikuar do të thotë të vdekurit, do të thotë shpërblyemin e atij sadakaje, ose me ndërtu një shtëpi të vdë, të të varfërit, e kështu me radhë, këto formë hyn edhe edhe therrja e një therrjeje, do të thotë dele apo e, lop e kështu me radh në këtë form lejohet. Mirë po kurban për të vdekur. Ashtu siç është e njohur tek ne nuk ka dhe nuk njihet do thot sheriatikish një veprim i kthill. Kjo është do thot në lidhje me me kët praktik. Zoti i dhe mëshmiri. Allahu ju shpërblet ndërkohë me ne ju pyet kështu. Thot kam një pyetje në lidhje me namazin e udhtarit. Pyetja që ndron kështu. Un thot më gruan time e kemi ditur se nëse je udhtar edhe mund t'i shkurtosh në amazet. Nga 4 rekatë shembol mund t'i pëfalesh vetëm dy. Dhe kur lezova thot libri në kushtet e feste i bin u thejiminit, aty pash se ishte dashur t'i fal 4 rekatë. Dhe me thëmë farzin, pasi ne e kemi falur me imam. Dash nga tregoni që farë duhet bëj për ato në amaze, atë duhet t'i fali kazapo jo. E qartë dhe thotë, pyët si dhe thotë e ka kuptu, dhe thotë fillimir se Namazi i musafirit shkurtohet, do thot namazet katër e katërshë bëhen dy e katëshë, okay. sikurse është namazi i drekës dhe i acarës, ë dhe i i kindis, do thot shkurtohat nga katër në dy. Dhe kta kur jon fal me kur jon fal me imam kan menduese edhe gjatë faljes me imam këto shkurtohen. Mirpo në fakt do thot kur ozari falet së bashku me imamin dhe imam i plotson namazin i fal katë rekate, atëherë edhe ky e plotson së bashku me imamin dhe nuk i lejohet atij që ti fal vetëm dy rekate e pastaj do thotë të ndahet nga imam i plocon, dhe ti plotsoj do thotë ato dhe të jap selam edhe me këtë numëror që e ka fal namazin. Kjo ky veprim tësin e kanë bërë do thotë ky është i gabuar dhe duhet kjo të të përmirësohat. Kurse për sa i përket asaj se a duhet të bëhen kazâ do thot namazet e kaluara, themi se ka shtjellime të ulemat se në momentet e mosnjohjes së dispozitës, a obligohemi do thot me e kompenzoj, masi që informohemi do thot për saksinë e asaj çështje apo jo, ka shtjellime të ulemat, pa pa ufut do thot në këtë debat dhe në këtë në këto shtjellime themi se e drejta është që ai më mirë është të kompenzoj ato. E, e, për faktin se nështë adhe nuk jene dhe shumë namaze, mund të jene dhe thotë disa, ti kompenzoj ato dhe ta pastroj dhe thotë atë borqin të sin e kalan dhe thotë të mangut e, tek Allahu i plotfuqishëm. Zote edi më smiri. Allahu, jushë problem, ndërsta në fund të emisionit është një pyetje që nga ka rritur nga të li shikosja jon një omza. Thotë kështu, kur preferohet të falet namazi i salat e vitrit, më njerë pas jatsis apo të lihet me vonë, të me thonë para se t Namazi e Vitrit, Salatul Witr, do thotë është një namaz tek 3-4 rekatesh, i cili falet e, mas namazit të gecis. Do thotë koha e faljes së këtij namazi hyn menjëherë pasi që, me që ta falim namazin e gecis dhe përfundon do thotë me thirrjen e ezanit të sabahut. Në këtë kohë kur do të çta falim do thotë namazin e Vitrit, llogaritet se e kim i fal korrekt do thotë në në kohën e rregullt. Mirë po kur është koha e preferuar që të falet kjo namaz dhe kur e ka falur pejgamberi sallallahu alejo sëmë dhe shokt e ti, e Allahu qoft i knachur me ta, është se ata e ka në fal në pjesën e tret të natës, në pjesën e tret të fundit të natës, atër e është e preferuar dhe atër e ka fal e ka fal Muhammedi sallallahu alejo sëmë këtë namaz. Pra ndaj themi se nëse një besimtarë e ka falë namazin e jacis dhe e dinë se do të rinë zgjuar apo do të qohët pak me vonë para se thirë e zani sabajt atër me drejt është për të që mos të falë namazin e vitrit me një hermas jacis po të avonaj atë për shamu nëse vitri namazin jacis është në ora 8 dhe thot e e ditë, nëmonë, e natës, si kur që është tanit, nëmonë, në kohë në logaritje në, kohë në vero dimrore, atëre, dhe aje din që rrinë do shta deri në ora 12 zgjuar, atëre për të i preferohet që mos të falë vitrin me njëherë pasjacisë, të lejë atë, dhe të falë pak para se të fje, të flejë, dhe thotë, të merë abdes, e falë vitrin edhe bjenë edhe me abdes, po gjithashtu edhe e falë namazën dhe thotë me vonë që është me e preferuar Ose, nëse ka mundësi apo don të zgjohet do thot me von, e, dhe më vonë ë do mëon pak para sabahit atëri preferohet ta atër, lënë do thot faljen e namazit vitrit atëherë posaçërisht nëse don më fal namaz natës atëherë ai këshillohet dhe ë për të është më e drejtë që mos ta fal namazin e vitrit masiacis po ta lej atëherë kur e fal namazin e natës dhe pasi që ta përfundoj kët namaz ta fal edhe vitrin dhe kështu do thot e Pilotson do të thot formën më të rregullt dhe më të preferuar të faljes së namazit, të vitrit Zotit dhe mësmiri. Atëherë xhëndëruar kaq sa i përket këtë emisioni, Allahu ju shpërblet për kontributin tuaj në këtë emision. Allahu ju shpërblet edhe juve për thirrjen. Të dashur të rishikues, kaq sa i përket këtë takimi. Bashkë do takohemi javën që do të vijë, thë deriyather ne presim pyetje nga ju. Bashkë miru takoheshim pra yorai çpaqja e mëshira dhe beqatit Allahut të jenë gjithmonë me ju. As Salamu aleikum oh, oh, oh, oh.